kichoche cha somo la leo kinasema ukarimu ni moyo wala sio sio wingi wa vitu ukarimu ni moyo wa mtu wala sio wingi wa vitu vyake nani kwa pamoja nami amen. tumekwisha kusomewa mistari iko mingi kiasi chake iko tano ya kitabu cha Wakorinto wa pili e, mlango wa tisa kwenye mlango wa tisa Eh hey, wiki zaniuma kidogo tulimanza mlango wa nane ambao mle tulikaa kwa muda wa wiki 3 ulizoo. Ehm um, mlango wa tisa hoja yake inatafanana na mlango wa nane Ni habari za ukarimu eh, kushirikiana na wengine hasa katika habari <coughs> za utumishi ambayo ndiyo dhima kubwa ya kitabu cha Wakorinto wa pili Habari za kumtumikia Mungu, kuiwezesha kazi ya Bwana na kuiwezesha kazi ya bwana sio kuingia mfukoni ukatoa mapesa na manoti zile ni karatasi tu nyekundu eh kuwezesha kazi ya bwana kazi ya bwana ufanyike katika wanadamu kianza na mimi na wewe ambao ndo tunatakiwa tuifanye hiyo kazi bado mm -hmm. wengine wanadhani kwamba kazi ya Mungu ufanywe na watu fulani fulani ah hapana ni kila mwanadamu ambaye Mungu amemweka pa duniani hajaweka kwa bahati mbaya eh kwa well, hiyo hoja zizumo kwenye milango hii miwili mfurulizo wa nane ambao tulikataa muda wa 3 humo na huu wa tisa ambao nilifikiri tungesoma wiki moja kinyamkinyo tutaosoma wiki mbili mfurulizo vile vile. Kwa hiyo habari za za ukarimu utoaji na nikaonya. Na sio kama ninonya mimi hapana na Biblia inaonya mara nyingi kabisa. Eh. Milango hii miwili hutumika sana na manabii wa pesa katika kupiga pesa. Amina. Amina. Eh. Yaani ili kusudi e, mwizi aibe. Haki unapofanya biashara katika kazi ya Mungu ni wizi. Yesu alipoingia kule kwenye kale Yerusalemu, tunasoma kwenye kitabu cha Same nyingi lakini Yohana mlango wa 2 kwenye mstari wa 14 pale. Ay, alisema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala lakini ninyi maifanya nyumba ya kupiga biashara na kushiba vitambii yenu Yesu hali ilivyo leo hii mm -hmm. leo hii okay, ukienda the biggest image picha inayotoka kubwa kabisa kwenye utumishi leo hii ni, ni ni utajiri na utajirisho na kwa, na kwa bahati mbaya sio kwa kitu cha kawaida kwa bahati mbaya kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maana Maneno yana kwana na wale wenye mamlaka zao na dini zao. Yanakuwa kanakwamba wako wanakutajirisha wewe lakini wanakuwa wanajitajirisha wao. Lakini wanasema Mungu anaenda kujaza na nini? Lakini wanaku wanakufanya wana, wana uwajaze wao. Eh, tupende wazi. Mtenda kazi anastahili ujira wake. Ujira ni kama kama mshahara Na kwa kawaida mshahara Hakuna mshahara halali unaotoshaaga. Watoto wanajua Hakuna mshahara labda mtaenda kkaae kwenye mamlaka ajipangie kwamba mshahara wangu utakuwa huyu akapiga mahesabu yote. Mtakiona mamlaka ni kiongozi wa nchi, wa mkoa nini wanaweza wakajipa mshahara wanayotaka. Lakini mtu ambaye ameajiliwa akaambiwa kazi yake ni yako ni ile pale na mshahara wako ni ule mshahara utakuwezesha kusurvive. Ni ujira kundi la leo mungu mtu anapofanya kazi ya madhabahu anaishi kwa hiyo lakini sio kwenda kutengeneza mavitambi niko katika utangulizi na mimi katika utangulizi kwa hiyo tumeona mistari kwa 15 na mtapjao um, kwa injili ya mlango 9 uh, ni vizuri wakati mwingine tuwe tunaeleza kile kitabu uh, au mlango tu nimkubwa kiasi gani na nini usituweze kujaribu kuelewa vizuri lakini lengo sio kwa sababu mistari lengo ni nini ni kupata ujumbe ndio sababu nikitoka pale nitangia kwenye ujumbe kabisa eh kwa hiyo leo tutaona uh, tutaona hoja hiyo inayosema ukarimu ukunjufu lugha nyingine tutuweka kwenye biblia au hata lugha ya kawaida moyo wa ukunjufu mara nyingi hautokani na kwamba mtu ana vitu vingi vya kutosha na kuzidi. unatokana na nini? Na moyo uliopondeka, uliyo tayari unaona sababu. Mbona sembwielele sema Yesu alif, alijifanya masikini. ili kusudi mimi na wewe tuwe tajiri. Na utajiri nao watu wanadhani kwamba utajiri ni kuwana mapesa mengi apa. Ukiamua kuelewa hivyo endelea kuelewa hivyo siwezi kukubadilisha lakini sio biblia na cho sema. Biblia na cho sema, utajiri wa mtu ni ile haki na kicho chake mbele za Mungu wake ambaye inaweza kumpatia na hiyo pesa labda haitazidi sana lakini kampa Afya ikampa ya moyo ikampa baraka ikampa ulinzi lakini ikamwahishia uzima wa milele eh. hmm. kwa sababu vinginevyo kama utajiri unao basi na majambazi matajiri na wararusha na matajiri ye yeah, lakini wale bwana anasema ni masikini kupita wote. Amen. Yeah. Kwa hiyo uh, tuna tutaona hivyo vipengele. Kwa hiyo utoaji mkubwa eh um, utoaji au ukarimu mkubwa hmm. tunaanza kuutoa Unaanzia na nafsini mwetu. Hmm. Eh, yeah. kwenye nafsi na na, na idea li, ni, ni, ni nasizetu zetu tunaweza kuzitoa tulipokuwa kwenye mlango wa nane Paulo alisema kwenye mlango wa 8 neno Mungu lilisema alisema wale watu akion, akiongea na watu wa Korinto ni sema inaitwa Korinto ambayo jina lake jingine maana ya, yake inaitwa Akaya Anasema watu akawa na anawapa ana mfano wa watu wa Makedonia na filipi huko. Anasema wale watu katika umaskini wao, katika uwezo wao mdogo walijitoa na kupita kiasi. Na anasema sio kwamba walitoa vitu vyao, lakini kwanza walitoa mioyo yao na nafsi zao kwa Bwana. Amena. Mm. Eh. Na tatu 34 biblio mistari hiyo Tulilejelea Luka 21 mstari wa kwanza mpaka watatu Yesu alipokuwa amekaa kaona mjane mmoja iko na kwenye rejea nyuma kidogo eh akamwona mjane mmoja alikuwa na senti mbili senti yani ni kama hazina hazimunui chochote akaona yule anajikongoja na inana zidondoshwa kwenye kwenye chombo cha hazina. kama sadakafu. yese akaona hapa ni nikiwaacha huatao ngoja ni wape somo halisi akasema ni tulieni mmemwona huyo eh ameweka senti mbili. Ya Hamkini anawaambia nene angafungue na mkazione zima zima. Labda zimeshapata kutu. Anasema huyo ametoa kuliko wote mliotoa mipesa pesa yenu. Akaona afundishe pale. Kwao nyingine Yesu aliangalia ule moyo wa yule mama. Yule mjane utayari wake. Hofi yake. Wewe waambie hata kama utampa Mungu mabilioni ya fedha ukamjengea mikanisa na mihekalu ikao Ukaweka vio vya rangi rangi na nini ukafanya nini kama huna ile hofu na kichwa na kutemeka na yamkini kwanza ukamaamini Yesu Kristo peke yake ile sadaka inakwenda wapi Of course inaweza ikakuletea baraka fulani na kwa somo la fulani ni kufundisha somo na nitoa kwenye Biblia la Touch up na jambo japo na kukumbuka ilikuwa ni kwenye kitabu cha warumi mlango wa 2 e, na sehemu nyingine nyingine Mungu ninapokuja baraka za mwilini Wakati mwingine Mungu haangalii kama tumeokoka au hatujaokoka. Anaangalia ni kwa kiasi gani tunazishika amri zake. Eh. kuna watu kwenye dini zao unakuta hawana wokovu hata chochote. Lakini wana aina fulani ukienda kwao utakuta hawajavaa uchi kizembe, zembe Ukienda kwao unakuta watoto wao vizuri nani? Lakini hawana wokovu ukienena hukuta ndoa zao ziko salama maduka yao yako vizuri biashara zao zinenda vizuri vibaraka baraka vya Mungu lakini inaishia hapo hapo Mungu anakupa unachowekeza una kwa Mungu unachovuna eh ukielekeza vya mwilini Mungu anakupa vile vya mwilini ukielekeza vya rohoni Mungu anakupa vya rohoni ukielekeza vya rohoni ndio okovu Mungu anakupa okovu vya mwilini ndio kukupita pembeni kwa mfano watumishi wengi wa Mungu vitu vya mwilini havikuwa vingi sana kwao simuoni paulo akiwa tajiri sana simuoni eh, yohana badaye akiwa tajiri sana Simuoni wakina Petro petro akiwa lakini waliwekeza vitu vya rohoni wana katika uzima wa amina na niko pamoja nawe ili somo usipoweza kuelewa vizuri litakuwa linakikoroga tulinakuvuruga vuruga kwa sababu sio kwamba sicho Halijielezi ni kwa sababu tumeshindwa kujielekeza katika katika kuelewa amena mimi mfaragha kutoa mimi utaraijifunza lugha kama lugha kama ya kigeni kama lugha ya kiingereza ukiingereza kaza kujifunza kwa vijana vijana wanaojifunza itakuvuruga kweli tukuteni haina uselawati hiyo inazaa likwa eluvia na nini na nini unaweza kusema hadi lugha lakini laki, lakini ukisoma vizuri utajikuta Unaelewa zaidi kuliko hata lugha ya mama yako aliyokufundisha ukakutoto. mtoto Amen. Ni jinsi maso, ka vizuli, ka tu unavudi Maneno ya Mungu. Hayo mafundisho tunafundisha. Yanaeleweka vizuri kabisa ni ile tu tayari mioyo yetu kuyapokea. Amina. Amen. Kwa hiyo, nitafanya rejea chache wakati tunaenda kwenye hoja ni ile ile. Eh, ukarimu uto, u, uto, ule ukunjufu. Na hapa sio kutoa kwa ajili tu ya kujenga ka, kazi ya Mungu kanisani peke yake. Kanisani ni kama kitovu tu lakini kazi ya Mungu ipo mpaka kwenye mitaa kule barabarani. Ukisoma kwenye Luka mlango ule wa kumi kuna kuna mtu Msamaria na ndio neno msamalia mwema lilipoanzia. Alikuwa mtu wa mbali kabisa. Akaenda kakuta mtu amepigwa na majambazi ametupwa yuko kufanya. ehhe lakini wa kwanza alianza kupita pale ku, alikuwa kuhani. Mtu wa kidini dini sana. Amba ungekana kwamba kazi kazi ya Mungu ndio inahusika. Akaenda hivyo muona akapita mbali akaenda zake. Yule mtu akaendelea kuumia katika madamu damu yake na majeraha yake. Majambazi hayakuachi hivi hivi kizembezenge. Akaja umetoka kuhani akaja Mlawi. Nadharana alianza Mlawi akaja kuhani. Ni wa, ni watu hawa ee eh, wakuhani ni kama mapadri wanaitwa mapriest Matumishi, tumishi wanjili kwa jinsi za usiozo kwa jinsi ya kimungu eh ngo ni kama mzile kazi za wanapadri wanafanya sio kazi za Mungu hata kidogo ni dini ya wanadamu kia haitoki kwenye biblia basi ni huyo naye akapita aliona m akapita zaka kaenda kalala mbele akapita mtu wa mataifa siehusika msamaria mtu ambaye hana maagano na Mungu popote pale akamwonea huruma akampandisha kwenye mama yake akamganga vizuri akampeleka kwenye nyumba ya kulao ni kama hospitali akasema jamani chukweni hii la kidogo mtibuni naaondoka nilikuwa na biashara naenda kufanya nitakaporudi ile bili yote mtanipa nilipi mtu hamjui na ni mtu wa taifa pinzani la wayahudi wanaona wasamaria ni miji iliyopotoka. Na kweli kwa imeopotoka anyway. Haya kidogo lazima tuelewe. Kwa hiyo kazi ya Mungu kwani huyo mtu alifanya kazi ya Mungu alikuwa hakufanya kazi ya Mungu. Huyo je alifanyia kwenye alikuwa kanisani? Hapana. Hapana, wafanya kazi wa kanisani wala hawakufanya ile kazi. Kwa Kulipo nyingine Ukarimu wetu, ukunjufu wetu, utoaji wetu eh eh nika ni sehemu ya ni kazi ya Mungu na hauisii kwenye kutazama makanisani tu unaenda hata hata watu wasipokuwa anaona mimi naamini hata yule msamaria mwema anafanya vile hakuna hata mtu aliyejua nini kinafanyika wale kwa anapita waleona tu mtu amepandishwa kwenye eh, mnyama wake na yule kwa anatumia farao sio farao nashire kwa ni punda akamweka kwenye punda kampere Alifanya kazi alifanya kazi ya Mungu. Wala hakuwa na mavazi ya utumishi. Yaani pamoja na mimi. Sina, eh. Eh, emtu emtu fanye rejea kadhaa, rejea kama tatu, rejea kwa maana nje ya somo la leo. Allah tuje kwenye somo. Ni somo lile lile lakini mistari ya leo tutakuwa tunaanza kusoma. Tuko tunajenga hoja. Eh, lakini nimesha gusa mistari mingi sana hapa mimi. Ni. Nimesha gusa kitabu cha ar mlango wa kumi wote. Eh tembu. Mlango wa 10 kitabu cha Awoka pia una habari za mabinti wawili Maryam na dada yake Martha. Eh walivomtumikia Yesu. Eh mmoja alimtumikia kiroho roho mmoja alimtumikia kimwili. Okay, emtu tu, tu, turejelee twende ture katika kitabu cha wa okay, Warumi mlango wa kumi na okay wewe usifungue mingoja ifunguliwe. Warumi 12. Kama unaanza kukakimia na nini sawa lakini Sita angalia kama umeishafika, jafika nitakusomea. Biblia inasema wa kwanza, "Basi ndugu zangu, na wasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, Ndiyo ibada yenu yenye maana." Ndale mbelewa maneno. Mungu anasema, anataka ana dhabihu, anataka kujitoa eh uko ule utowaji, ule utoaji ule ndio no karimu ule eh uno karimu ivi e, kwa mfano mtu ukiwa unauma uko ndani uwezo kaenda kujipikia chakula labda huna mtu labda huna hata mtu akusaidie uko tu peke yako nani rewai kugulia kwenye nyumba peke yake asipokuwa na mtu pembeni alijisikiaje vibaya vibaya mno hmm. wa akatokea mtu ashije na pesa yoyote akaja tu kukuhudumia akaku chemshia maji akakugesha eh labda hata akakupikia na kauji ukanywa eh akakuongeleza akakupa matumaini kwamba jamani ugonjwa utapona nini na nini huyo mtu katoa hela hajataoa katoa mwili wake na muda wake si ndio huo ndio uko njufu na ongele huo ndio ukarimu huo eh sasa huo unaweza kufanya huko unaweza kufanyia hata kwenye hekalu la baada kwenye kanisa la Mungu. Amina. Eh. Ndio hii kazi tunayofanya, huu mdomo nao mwaga ama neno. Amina. Si hakuna hata naye mwaga hapo. Lakini ni utoaji mkubwa sana. Amina. Ndani uko pamoja na mimi. Amina. Eh. Kwa ukunjufu unaanzia katika nafsi. Eh. Ukisoma katika kitabu cha Ebrania mimi nitakufungulia pale unajua um, unakumbuka tu ni ni wapi mimi Na hata ukisoma pali ni sawa. Hebrea 13 mstari ule wa 16. Em sikia jinsi yule mstari, mstari muhimu sana. I kitabu tulikimaliza sio muda mrefu mpita. Ila ni mwaka jana mshoni au manzoni mama Kautu tulikimaliza. Anasema katika mstari ule wa 16 anasema hivi, "Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana." Ano. Hii watu hawana tabia za kushirikiana. Yeah, na kushirikiana na na wakati mwingine Mi mwenyewe naweza kaniambia kwamba ushirikiano mkubwa kiasi gani wakati mwingine ushirikiano unakufa kwa sababu watu wanakuja na na masirahi binafsi katika kujaribu kushirikiana. Eh bwana, em, chama, tuwe tunachanga pesa na kumbe mtu anapiga aninjia kuaibia. Eh kikoba ni ketu wote. Kumbe ni mtu huyo Moja Na wakati mwingine unazimika kufanya nini? Kurudi nyuma kile Eh. Wana sema, mm, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizo ndizo zimpendezazo Bwana, zimpendezazo Mungu. Amina. Unaona sadaka za maana gani? Huku ungekuona kuhubiri hii milango miwili, mlango wa naango nayo kwenye kitabu cha kunito wa 2, anaogele habari za utoaji sadaka. Watu wangeweza kuwekeza zaidi kwenye sadaka za vitu hasa za fedha karatasi yenyekundu eh lakini mkazo wa Mungu huko kwenye nini Anakwambia huku kushirikiana na kutenda mema ndizo sadaka zinazompendeza Mungu unajua anachojifunza hapo ni nini, nini kuna sadaka ambazo hazimpendezi Mungu ngoe anakuambia kule kwenda mbele na sizui si watu wasipeleke sadaka kwa Mungu ieleweka vizuri ukiwa na pesa nyingi mpelekee ukana kidogo mpelekee lakini lazima ujue msingi wa ule utawaji wako sio ule ambao unafundishwa na nabii wako Nabii anakuambia letea mitungi yenu nimeona mtandaoni hata si wajuicy si hata naubilia wapi nimeiona leta mtungi wenu wa gesi ukapulizie hijaye gesi alafu unampa hela yei. Nini si asinunue mitungi empty mingi akajipulizia akauza anga la. Na yeye na mwingina katumia. Lakini anawaambia watu wamletee mitungi awakulizie wampe na pesa. Tumpe Mungu pesa tumpe Mungu. Unawaambia binu nasema hakuna kitu nilicho nacho hata hu hata ilee pombe zinazotoka kwenye miazi miazimu hii. Sio zangu. Eh. Sio zangu. Wao na unatikisa tikisa maungo, hayo maungo ni ya Mungu. Mm. Unayatumia kama silaha ya kupiga kazi yake. Yeah. Definitely yes. Ni vero. Watu unaona kwamba msingi wa ukarimu wetu, utwaji wetu, eh, ukunjufu wetu huku huku. Na ukitoka huku una, unaenea katika viungo vyote, ukitoka katika viungo vya mwili wako naingia sasa katika vitu unavyo vi eh unavyo vimiliki sasa ni katika pesa na kitu. lakini haina maana kwamba uishi kwa kutoa toa tu hapana Kile kitu na, na mipaka yake nee ukisoma katika kitabu cha zaburi mlango ule wa 51 hii ni msaini maarufu sana wa ikubima somo kama haya kwa lazima niirejelee Hmm. Kwa basi inegi iko wazi. Yaani unajua kuna misali mingine mtaweza kaamua kabi kabisa na nayo. Kuna mla mingine hii inakuwa Christo clear, iko wazi kabisa. Crystal clear kabisa iko wazi. Nikusema kwenye zaburi ile 51, bini nasema mstari huo wa Nasema anasema acha mamaa dahupendezwe na dhabihu. Au ningeitoa wewe huridhi sadaka za kuteketezwa. Zabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu, kutaudharao. Nikwambia, wewe ndio hatuna mioyo iliyopondeka. Eh, Biblia kwa James ina neno a contrite spirit, roho iliyopondeka. Roho mbaya, nika kasikia neno la Mungu, wakati mwingine usielewe, usianze kubishana bali kasema daiapokea kwa jinsi ya imani. Eh. Moyo uliopondeka. Kinyume chake, ni watu wenye mioyo migumu. Watu wenye shingo ngumu. Mm. Eh. Wana nani tunapenda kuona shingo ngumu? Eh. Em em nisome msali mngine pia bado iko kwenye rejea. Eh, unasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1:15:22. Samueli wa kwanza 1:15:22. Hai, tulikuwa kwa neema mungu nacho tulikisoma zamani kweli kweli. Lakini mimi na kama nakikumbuka chote kina milango 31. Na nikakumbuka takira mlango kichoche cha somo likwani. Ninasema <laughs> katika kitabu cha Samueli Samuel wa kwanza mlango 15 22. Mimi nasema hivi. Samueli wa kwanza 15 22. By the way, namba ni sema kitu kimoja kabla sijafika. Na mwambia usifungue huko sina maana na kuzuia hapa nini nakwambia soma biblia yako sana. Eh. Oka jingine ambapo usifungue sina maana kwamba usifungue kwa maana stack uje hapa. Nisingekuwa na, na na weka kila kitu wazi wazi kiasi. Nafanya hivyo tu kwa ajili ya muda. Wasipendi kuhubiri somo. Unajua ukiuzaansi muda wa kuconcentrate au muda wa kufuatilia jambo wasio mrefu sana. Kisazidisha dakika 35 40 50. Sawa mstari moja, watu wanapoteza focus. Yesotu, na sitaki nastaki niache ujumbe. Baada wakati kingine kama kuna mstari inaanza nikakusomea haraka kama kweli una mapenzi ya neno ukaja kunitafuta baadaye. Eh, hey, mimi nasema katika kitabu cha Samueli wakaza, wa kwanza mlango wa tano mstari wa 22. Em sikiza mstari wa mzito kule kwenda nasema hivi. Naye Samuel akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu?" Sawasawa sawa na kutii sauti ya Bwana. Angalia kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya bebelo. Anaamambia Sauli, wewe unadhani we Sauli, kwamba Mungu anajali jali sana visadaka sadaka vyako na zuri za na nini ukilinganisha na kumtii sauti yake. Ndio ulikuwafikini hivyo, anasema ni kinyume. Mungu anataka angalie, unazo simpa Mungu kitu chochote lakini ukampa moyo ulioponeka akakwezabia haki zaidi. Ekyoe Mika anafika same franisi hiyo rejea sijaenda huko. Anasema hata kama ninge lazimika kumtoa mzaliwa wangu wa kwanza, mtoto wangu wa kwanza, isiweze kubadilisha eh, eh, kufuta damu yangu kama moyo wangu hauko tayari kuponeka na kusikia maonyo ya Mungu Baba. Maneno kama hayo. Em mtusome ile ni stori sasa. Eh nyingine ukunjufu tumesemaje? ukunjufu au ukarimu ni moyo wala sio wingi wa vitu si kichwa cha somo ukisoma katika kitabu cha mithali nimefunisha somo la, la la la ukunjufu na ukarimu by the way ukiwa na moyo wa ukarimu watu hasa wa dunia sasa na nadhani na, hata dunia ya zamani nyakati za kale watu watataka advantage ina watakuchukulia poa eh gundua kuna mtu ambaye ana kauriimu fulani wanatumia kale karupu ho kale kamanya kujaribu kama vile kuku, kuku, kufaidi isivyo sawa sawa lakini isitulie isi kuwa wakalim e? sio hilo tu Sio kile mtu hata mtu mwenye moyo tu mwenye kuamini kirahisi Ambayo kimwambia kitu anakuamini kuamini mara moja. Ngoja akwambie ukienda kununua kwa wauzaji wa vitu masokoni. Kila kitu anachokuambia bei ukasema ndiyo ukapokea. Sio unapiwa. Sina vipi na ujifanye kama unaanza kuondoka kidogo akuite urudi tena. Si Watu kisha kuona kama una Una unaenda tu simpo simpo kiraisi anamwambia he beya hiki tu nio katoa aero kampa. Anasema huyu anazo takuchezea ngoja tufanye ujani. Ebu ndio kidogo kuna rahiki inacho anakupiga mara tatu yake. <laughs> Ndiyo ilivyo wakati mwingine tuwe makini na dunia hii. Lakini situzuie kuwa wakarimu. karimu. Eh yeah. hata hivyo roho ya Mungu inayojua moyo wako mwema atakutunza na waovu atakulinda. Leo hii akitokea baba akawa mwema kwa mkewe labda wake wengine wanaitumia vibaya ule wema wa wale wanaume wanamkanyaga kichwani Niyo sio mm -hmm. na hata mwanamke akitokea mwanamke akukuta msikivu wanamtime wake akimwambia fanya hivi yani hana sheria yake naweza kuivunja bado kuna wababa wengine naye akamtumia vibaya ile nafasa akamwona kama huyu hana option hana, hana maisha mengine tusitumie hizo nafasi hizo ba anajua kuna kwamba ni wewe au yeye anayetoa nafasi hata mimi kila mtu lazima tujue ukiona kuna mtu ambaye yuko tayari na moyo mwepesi ana moyo wa imani usitumie nafasi usi, usimchukulie poa sawa e. na niko pamoja ne, na neno hili amen sasa sogee soge soge ni mstari na naweza nikapita na haraka haraka kidogo e kwa kawaida nimesha hubiri a nimesha i ilezea msana wakaanza kwa habari niko kwenye kwenyeo wa pili tisa sasa leo tutasoma mstari saba ya kwanza kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia alichosema Paulo asa wad inapokuja swala watakatifu nini ni kazi ya Mungu kwa kazi ya Mungu msingi mkuu sio ya majengo majengo ni wale watu walio Mungu hizo so, ni wanatimiza mapenzi ya baba si ndio mm -hmm. ninapokuja swali la kuhudumia utumishi kufanya kazi ya utumishi sihitaji kuandikiwa na kuwakumbushwa na kuandika majina na kuadai ili takiwaiende yenyewe tu kutoka katika mioyo iliyopondeka niyo ujumbe leo kwenye mstari sihitaji kuwakumbusha kuwa, kuwa kumbukusha amina eh sihitaji kwa kumshukuru. Nilisahau ni, ni kusema habari za misali, nitataka ni kugusia misali. Mithali 11:24. Eh, hey, anasema yuko mtu Atawanyae na, na na kujikuta ana kila kitu. Na yupo mtu azuiliaye akajikuta na uendea wa uhitaji au umaskini. Ni wanachosema kwamba inakuwa kinyume. Unamwona kuna mtu mbali ni mkarimu anaweza kumsaidia yule na yule na huyo na nini bado ukamkuta ungedhani kwamba vitu vingemwishia sana vitoa lazima sasa anajikuta vinajaa alafu kuna mwingine anasema kwamba nitazuililia isivyo sawasawa kwa sababu kuna wakati wa kuzuililia lakini ukazuililia pale ambapo usitaki kuzuililia hasa ukajikuta unaishia kwenye umaskini okay Hena. wale wanawake wawili. Eh? Mmoja kwa Elisha na mmoja kwa Elia. Kwanza na wa Elia maana mke yule yule mjaale wa Sarepta. Sarepta. E Elia anamwambia sema, em, ka kamkate nile, niokee okay mkate. Kama tu ya nisongee ka ugali Hata kama natembele weke tafuta nipikie tu na kufa Sida kama yeye alikuwa anakufa kwa sababu alikuwa anatoka kulishwa na kunguru ameshiba. Mwingine alikuwa anampima anampima. Anawa sema sasa unavyoniona niko nakusanya tukuni, tuwili, tutatu, na ninatumafuta na natukaunga kadogo tu na mtoto wangu hapa mimi ni mjane tunakula baada ya kula hatuna mtegemeao wote tukakufa. Ndio chakula cha mwisho tulicho nacho. Elia akasema wewe nimekuambia nini nenda katengeneze hicho chomo chako kira utakufa wewe tengeneza unipe mil. akala alikuwa anataka mshe haya unga uko umeitoa wapi kwenye kichombo eh haya na mafuta haya mpaka mvua sakapo nyesha mkavuna mkashiba kila siku utakapokwenda na maga mafuta utayakuta kila siku utakapokwenda kuchota unga utakuja ukute ule unga hivyo hivyo mpaka utakapo Kwa, nyingine, alianza alimtoa akajikuta anapokea zaidi. Amen. Lakini sio kwa ajili ya kulisha vitambi mm. vya watu. Wewe ambie, Ibrimu anasema kuna watu wenye kupata hasara. Kwenye kitabu cha mithari Ni mtu ampaye tajiri na mtu amuoneaye masikini wote wanakula hasara sawa sawa. Una kulisha unasikia mtu anajenga mahoteli na manini, kazi yako ni kututa na kupeleka kwake bila sema sio huta pi, huta pi, huta kwa lakini unakuwa hupati faida ya matoleo yao kwa sababu so unaweka sehemu ambapo havitakivu unataka unaweka si walimampoza sigira kitu gani nasikia nimejenga mahoteli kila sehemu kila siku tu ni, ma, m, ni ni kiburi tu na kujisifu wewe unaendelea kututa tu unakoeka nasema sawa endelea kuweka lakini huna unachovuna huna unachovuna Yemani kwenye Biblia katika kitabu cha Mithali mlango 21 ushoni. Eh. Wana sema linapokuja swala la kuahudumia watakatifu wenye uhitaji. Sehemu nyingine esa nasema katika kitabu cha, cha cha cha cha luka. Matayo Mathayo. Mathayo Matayo Mathayo 10 Mathayo 10:42 Mshauri ma kitabu cha Mathayo mlango wa kumi anasema yeyote atakaye mpa ni eh, mojapo wa wadogo hawa ijapokuwa tu kikombe cha maji ya baridi ni kitu kidogo sana kamba tu kwa sababu ni wanafunzi wangu nasema hiyo thawabu ndogo kiasi cho ataikuta nayo takama ni ndogo kiasi gani yote atakempa mojapo wadogo kwa jina la wanafunzi ngaa kikombe cha maji ya baridi nasema kwa habari ya kuhudumia watakatifu sina haja kuandika kwa mimi inapokuja swala la utumishi wa mambo ya Mungu usisubiri sana kupijwa keneno mimi sipeni Yesu fanya kusema naomba Mungu anisameeni sije kaonekana na sifa lakini unapotoa ushuhuda wakati mwingine mtu anasema ule ushuhuda uko wa sifa angalaza mengi niliyopitia nili ni nili, ni niacha ramazano na wote kama wanasikia. haya mahubiri watakubali eh, ni niacha ramazano na siko ni Na sio kama nilikuwa na vipu. Na wala na wala siko nimefundishwa vizuri nikaelewa, basi tu ni neema yake Mungu. Ameni. Eh kuna kitu uniweka pale. Eh hakuna anayenza kuniondolea hili neno. Eh kabisa. Kwanza misho ambalo tulitoka pale akilokole lokole flail. la nyumba Wera ninapokuja swala la kufanya kazi ya Mungu, mimi nasema hatuhitaji sana kukumbushwa. Haina ubaya kukumbushwa lakini sio lazima sana. Tunataka tunajua wenyewe. Na mimi kama mtu hajui sitamshangaa, na sitaki na sio vizuri kumshangaa. Kwa nini? Kwa sababu kama mtu aje afundishwa akaelewa, akajua jinsi kirivyo kina na kimo na upana na urefu nao milele kwa wapendo la Kristo katika maisha yako mimi nasema aliesamehewa sana upenda sana ikije jua Kristo kantendemo kwa kasi siitaji sana kukumbushwa kumpenda tena mimi nasema mstari wa pili anasema maana najua utayari wenu Ninaojisifia kwa ajili yenu kwa wa Makedonia kwamba akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima na bidii yenu imewatia moyo wengi wao. Yuko anaongelea Anawambia watu wa Akaya Ndiyo wa Korinth. Anasema mwaka mzima uliopita tulishaongelea na mlishakubali Uta, mlishaweka tayari wenu kuweza kuhudumia kazi ya Mungu na watakatifu wake wa, wenye uhitaji na kanisa na kazi yake Ta, kwa muda wa mwaka mzima uliopita ila mlikuwa hamjanza kutimiza hilo tukio yani kama mmeshatoa haji na, na mko tayari anasema sasa hizo habari mimi nilizazifikisha kwa Makedonia watu wa mataifa mengine kwa ma akaya wako tayari na lengo ni kama vile unajua ukisikia watu wanafanya vizuri unasema hawa jamaa wako vizuri wako vizuri na wewe inakutia moyo unasema ala kumbe wale wameweza ni kama kawivu kazuri wivu wa bwana eh ndio hivi maana na, najua utayari wenu niliojisifia kwa ajili yenu kwa Makedonia anasema ninijisifia kwa ajili yenu nikajisifu mbele ya Makedonia kwamba akaya wako tayari wako, wako vizuri eh wanaasema Ne? Na bidii yenu ime sema baada ya kusema habari zenu kwa watu wa Makedonia hiyo bidii yenu na utahali wenu ukawatia moyo nao wakafanya vitu nani anasikileri neno sasa ada wakumbusha anasema sasa isishie katika maneno mdomoni tu tendeni sasa sababu, kwa sababu mlishakuwa tayari kila kitu fursa tulikwaje hajatimia hajafika nafasi ilikuwa bado sasa na ndao wewe umefika kufanya mlichoahidi na ambacho tayari kimekuwa mfano mzuri kwa watu wengine sasa mfano wenu lazima utimie kusudi wale waliosikia habari zenu na wenyewe waone wadhibitike mm -hmm. eh kwa hiyo ndicho anacho mm -hmm. eh mimi nachokiona pia ujumbe tunakotoka nao kwenye mstari eh mwenendo yetu utayari wetu utumishi wetu unaweza ukawa msaada na mfano mzuri kwa wengine. Amina. Ndicho anachomalizia ule mstari wa pili anasema anasema hivi Nabidi yenu imewatia moyo wengi wengine. Na kinyume chake pia ni kweli kwamba tunapokuwa tuko hestanti Hestanti ni kama ule utayari haupo na utumishi wetu ni mdogo unawapoza na watu wengine wanapoa poa moto wako na moto wangu na yule na wayule kwenye kazi ya Mungu unaweza ukawapa joto na wengine nao wakangamuka na ubaridi wetu vile vile wewe umekaa hata kanisani tu kitu simbo hata kama kuimba ukakuta mwenzako haimbi na mwingine haimbi na wao taimba kizemezeme lakini ungeona wan watu wanapandisha sauti hata sauti sio nzuri lakini ungeona anawaeka bidii na wewe unainua hivyo. Eh. eh tu, tuwe mifano mizuri. Katika kila jambo. Mm. Wenye amii. Ile ile haishi hap. Eh, biblia nasema eh anasema eh marafiki wabaya huharibu uh, tabia ya Sio lazima mbaya foki Lakini watu watu waliokozunguka wataku influence ama kwa uzuri ama kwa ubaya lakini si bure Si bure Mwammi wewe kijana unapoona unapo wale wasu, u, u, u, u, mipira, wa wacheza mipira waimbaji wamesuka usifikiri wataishia pale miaka miwili mitatu baadaye Utakutana vijana wa kawaida wamesuka kama wao wanafao mfano wao na wewe kama ni mama ni baba una mtoto akike na hata tuseme wa kiume muombe sana muombe mtoto wa kiume anacheroka haribika lakini nae aribika na haribika vibaya sana nani na, na, anahisi kwamba nimetafsiri vibaya macho yangu hayakuona sahihi yameona sahihi amenia mm. imenamia nikutana na binti anayetembeaamevaa kimini kurekoku kutena mwanaume ambaye amesuka ameweka jereni hapa either mbili huku na huko au mmoja ni mbaze eh na yosema ni kwamba mabaya na mazuri tena haishii kwetu na kwa wengine pia na hata sio marafiki tu hata wazazi hata ndugu wengine hata jirani tu peke yake acha jirani. Eh. Msari ule eh tulikuwa kwenye mstari wa watu wa pili. Watatu anasema hivi. Lakini na aliwatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibatilike katika jambo hili mpate kuwa tayari kama nilivyosema. Eh hapo aongelea ndugu Kwenye mlango wa nare tuliona Paulo anasema nilimtuma Tito aje akasimamie ilo zoezi la utoaji wenu, ukarimu wenu kwa hudumewa mtakatifu wa Yerusalemu aliyokuwa na njaa. Ili kusudi ilo kanisa lising'oke kwa sababu watu walikuwa na kufa hote anki. Nikamtumia Tito na Tito sio Tito peke yake nikam na, na kanisa likamidhinisha na mtu mwingine na mwingine pia watu wakawa watatu na lengo ili kusudi mambo yawe wazi. kuwepo na ushahidi wa kutosha isije kani kwamba mtu uh, sio mtu anasimama hapa anahubiri hela inaletwa tu mkononi Ana, anachomeka kwenye mifuko yake ya na ya koti na ya suruali. Anazungana kina tito na wengine wawili. Eh, sasa anarejelea hizo habari. Alisema kwa maana ya kwanza mlango wa 8 anasema kwa mlango wa tisa. Anasema lakini watuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yetu kusibatilike katika katika jambo hili mpate kuwa tayari kama nilivyosema nasema ni watanguliza watu wa waandae. Eh ujambo mwingine tunapata ni kwamba e, maandalizi ni muhimu. Katika jambo lolote. damu wengi tunatabia tabia ya kufanya na mimi mwenyewe kabisa. Tunatabia ya kufanya vitu kama zimamoto zimamoto flani bila maandalizi. Eh bila maandalizi lakini ni vizuri kujifunza kuwa watu wa uta. Unasema ni watuma lugha hao watangulie, Wawaweke tayari ili usudu kuja wageni kutokea Makedonia na nini wasije wakawakuta hamjajiandaa. Kaaibika. Hmm. Eh, ndio sema ni somo dogo lakini sio dogo sana. Jambo unaweza kuonoka ni huo kwamba hata kama jambo unaona unaliweza. Waje waje ndae vizuri eh hata jambo tulogaida ambapo sio mambo ya kimungu kivile eh ndio kwa wa tano anaanena mbele anasema hivyo basi Naliona ya kuwa ni lazima niwaonyeshe ndugu hawa niwaone sio niwaonye ni ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kuwatengeneza mapema karama yenu mlioahidi Tangu zamani ili iwe tayari unaona hoja nini ile na hivi iwe kama kipawa wala si kama kitu kitolewacho kwa unyimivu au kwa lazima lazima nasema faida moja wapo ya kuatanguliza hawa ndugu akina Tito kwa ajili ya maandalizi ya utoaji huo Mbali na kwamba tunajifunza habari za maandalizi lakini vile vile ni ikushidi sije kuonekana kama ni kitu kama cha kunyang'anyana na kulazimishana. Mm. Eh, yamkini wao na lile somo tena, wawakumbushe. Eh, yamkini mkae pamoja mpange mseme okay sawa. Sasa tunaenda tuna, turenge kutoa kiasi. Tunaweza nini? Kinatakiwa kitu gani? Na nani anaweza katoa hiki? Nani siweza hiki? Na, yaani muweke utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Na anasema utoaji wenu ni karama karama ni nini karama mara nyingine ni kama kipawa cha Mungu <muchan> eh ionekane kama ni nikitwa macho sio menyanganywa na maradano hapana ni, ni utoaji wa kimungu uliohusika pale eh madarizi ni eh madarizi ni muhimu lakini ule utayari vile vile eh Eh tuna eh niwai kufundisha sio ni nyuma kidogo tu kwenye mlango ule wa 8. Somo moja wapo nadhani ni ilikuwa ni somo la pili kwenye mlango wa 8. Ilikuwa inaongelea mambo matatu ya ambayo ni lazima yatimie ili husudi tunapotoa vitu vyetu hasa katika kazi ya Mungu viweze kutoka kwa uzuri. Mambo mangapi matatu. Moja kuwepo na sababu Okay tunataka kwenda kutoa. Okay kuna watu wanakufa njaa watumishi wa Mungu wa sio watumishi kwa maana ya mchungaji si ni watu gani na watu wa Mungu tutabidi watu wa Yerusalemu nae mlikuwa ni ndo no, no, no, no. kanisa la kwanza ambapo makanisa yalikuwa yanatokea pale. Kanisa la pili ilikuwa ni atilokea. Eh Kitu cha kwanza ni sababu. Kuwepo na sababu. Wewe ni waulize swali mni. Hivyo kabisa. Labda mtakoe umepita pita kwenye makanisa ya wanadamu. Mara nyingi mnaonaga ule utoaji unaotangazwa. Unakuona sababu kabisa ya msingi kabisa kuna kwamba hapa kuna sababu ya kutoa. Lakitu sababu haipo, si ndiyo? Itamato. Na hata kama ipo basi haikueleweheshwa vizuri. Haikuwekwa, haikuwekwa wazi. Lazima kuwe na sababu. Pili, lazima kuwe na uwezo. Yule unaye niulize swali la pili. Unaweza kama ulishatembelea kwenye makanisa ya wanadamu. Mara nyingi ule utoaji unavyopangwa unakuwa umeangalia uwezo wa wale watu wanaotozwa mara nyingi haupo si hmm. na Mungu analisema sio kwa bahati mbaya anajua wanadamu atafanya kwa jina lake halafu sababu ya kwanza ilikuwa ni nini sababu kuwepo iliyo dhahiri Yenye mashiko e, na uwezo wa yule mwenye kutoa lakini kitu cha tatu utayari au uhiari sababu inaweza ikawepo kabisa iko na uwezo ukawepo lakini kama mtu hajawa na uhiari na utayari hiari yake bado ha ule utoaji haujatimia vigezo okay. na mara nyingi uhiari au utayari unatokana na nini kuto kutimia mtu kutokueleweheshwa anachokutolewa ana kwa ana haja haeleweheshwa wana hawatoi maelezo vizuri. Au hata yakitolewa ukichunguza vizuri unakuta ni kama yame yame kuaflated Bwana tunaenda kujenga kanisa la mfano Afrika Mashariki na Kati hapa itakuwa ni bilioni tatu. Hmm. Angalia namba bilioni tatu, nitapigwa kifurushi kwa muda wa miaka mitano nzuri au kumi nyuso kama mtaa eh ukiangalia ile kanisa la bilioni 3 hapakuwa na sababu labda lingeweza kujengwa kanisa la milioni hata mia tatu, mia tatu 320 asilimia kumi ya ile bei ukiangalia unaweza kuanza kusema hawa watu wameongeza wame na na, na, na, na cha juu mtu haja tayari uwezo anao sababu ipo lakini uhiari na utayari hujao. Tukitahidiayo mambo yote yatimie na yako kwenye Biblia. Yote. Mm, yeah. Eh. Unjadili wewe ulije swali ile somo leo kufundisha ile kwamba uwe mgumu kumtolea Mungu kwani Sicho nilinachokufundisha sasa ndio. Basi. Ni imefufamia kila kitu. Yeah. Eh. Lakini pia limekuweka, limekufundisha u, limekufanya uwe macho Usilio kapigo kile mbezembe. Lakini nasema neno hili mstari wa 6. Anasema nini? Lakini nasema neno hili apandaye haba atavuna haba. Ah, mstari pendwa kabisa. Huu um, mstari nafikiri wameuandika kabisa kwenye. Naweza sio atakuwa wapi kapi. Wanatembea nao. Eh, hey, apandaye haba atavuna haba. Oh, um, uzani wanapenda kweli kweli. Yani mzuri ndio ndio Biblia lakini ni je ni msali pekee sina mengine imo kwa nini unachaguo ukiuchunguza unakuta ule una, unafanya nini ni kama vile wanavyopenda watu wa makanisa ya pesa wana, wana maeno yao sehemu ya kwanza kabla ya huu ni kwenye kwenye Malaki 3:10 eh hey, mnamwibia bwana E, yaani hapo unaweza kukuta hajui hata vitabu vingine kwa sababu lakini mnamwibia bwana tatu kumi inasoma kila Jumamosi au hata kila Jumapili Haina ubaya isome sana lakini isoma na mengine yote Usimchagulie yeah. Mungu neno moja Dile tu ambalo na na ukisoma kwenye Malaki 3 ambao ni msaliwa mkubwa wa makanisa ya pesa Jamali, yesu katika vitu vio mfanya Yesu Kristo atumie na nguvu zake. Zama sehemu nyingine alikuwa anakemea kwa kinywa. Mm. Lakini sehemu alipolazimika kaingiza na mikono ni watu walipoanza kufanya biashara kwenye nyumba ya baba yake. Hiyo sehemu alikazirika zaidi. Amina. Kwa hiyo ukiona lazizi tunaisisitiza tunafanya kwa Yesu Yesu. Eh, Akaenda aka kiga akapindua meza zao akaachilia mayama ma, wao alafu kwa hasira akamwambia akasema nyumba yangu imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi umeifanya pango la wanyanyaji wao leo hii mambo ya masadaka sadaka sadaka ma mautoaje utoani katika makanisa wanadamu ni kama Yesu Kristo ni, ni, ni pango la wanyanyaji ipango la unyang'anyi kama itaonekana mbaya aliye ni Yesu Kristo basi mbaya kama eso I, i love it intependa ni maramia tusalie sehemu kama hii ambayo ni mabati mabati bila kuleta pango na la unyang'anyi kuliko kukaa kuka katika vigae na sehemu nzuri kwa tukapoteza makusudi na mapenzi ya Mungu amina Eh Anasema lakini ne, lakini pamoja na hayo yote haliondoa ukweli kwamba mtu huvuna alichopanda ukipanda haba wewe ukiwa na moyo wa ukarimu ambao ni haba na wewe Mungu atakupa maisha haba ya ukarimu ndicho alichosema Amena Eh Sasa nikutoe hofu so hata mimi naweza gaskia huko sasa ni kiasi gani kinachotosha nije kuomba sasa hapa ni mkarimu mbele za Mungu niko na <tipa> kuambia <tipa> hakuna <tipa> jibu <tipa> sahihi kwa kadi ninavyo lisoma neno la Mungu kadi mimi ngo yakuambia naweza kwa mfano ile inasudi na wewe mimi sio kila maomba maomba naye kutana naye anasema anapita labda anapita nikaona ananipa nini nampa sio kila maomba wengine wanatumia kama biashara yeah, sure. yeah, sure. Wengine ni uchawi mazindiko Of course bila sema hakuna uchawi juu ya akobo wala uganga juu ya ya ya, ya Israeli ndio hawatanichawi hatafanya nini lakini kile kidogo tu chawana kama ufanya ukamshinda uka, uka, uka, uka, uka, uka tayari atakua amemtendea shetani kazi yake hata kama haitaleta matokeo kule kidogo tu akafanya si waitaje si Mote mira azimiko. Iwate hivyo anafu. Kwa hiyo bado hayondoi kweli kwamba apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ameni. Mwenye ukarimu wa kwanza ukiona huna ukarimu na wale watu wa karibu na wewe. Achana na mtu umjui, ukatoka hapa dizi si umefika Morogoro kukutana omba omba, ukamrushia 300, 500, ukajipima ukajifikiri wewe ni mkarimu hapana karimu jipime na watu unaoishi nao kila siku ambao unaweza kujibu kwamba huyu anaohitaji wakweru gashindwa kumsaidia amena eh ukarimu unakuja pia hata katika kumkopesha leo hii mtu aweze akamkopesha mwanzake hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujuma eh eh biblia iko wazi utaratibu boku Biblia inasema mtu apandacho cho nicho havunacho Amina Ndio sio Eh hey. Kupanda kidogo unavuna kidogo Lakini kanuni ya ovunaji ya Mungu ningeweza kwenda kwenye undani zaidi lakini Biblia inasema apandaye Zaburi ya 126:5 inasema apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha za shangwe Amina wakati mwingine kazi ya Mungu tumishi kuwahudumia watu ambao wakati mwingine hawajali, hawa wakati mwingine hawa wakati mwingine unamsaidia alafu anaenda na kudhurumu. Wakati mwingine anaa, watu yes sema, anasema mtu aliyekula chakula changu ameninulia kisigino chake. Amen. Ukaenda ukamsaidia mtu, alafu kesho na kuto ule Mungu mwisho mm -hmm. ni, ni siku alipopokea kitu chao. Mimi watu namna hiyo nimekutana nao. Eh. Apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha. Amen. Wewe kama nitapomtoreea Mungu katika ule mwingi watu waliopotoka, tutajikuto tunatumia na machozi pia lakini tutavuna kwa furaha. Amen. Eh, nasema katika kitabu cha Hosea nane saba nasema <coughs> Ukipanda upepo unavuna tufani. Kanuni ya mungu ni ukipanda kidogo huvuni kidogo, unavuna kidogo zaidi. Eh, upepo ni unavuma vuma. Tufani linafanya nini? Lina koroga koroga. Eh, lina Vile vile kwenye Galatia bila hii ni hoja kubwa hapa Galatia 6:7 na 8 anasema kwa mwili atavuna uharibifu mm. na mwenye kupanda katika roho atavuna uzima wa milele. leo hii kuna wakristo yuko kwenye TV anaangalia filamu saa hizi asubuhi ndio sio? Huyo mtu kapanda kwenye macho yake wewe mwaka uliko huko huko ukaja hapa. Sawa. Unapanda vya rohoni unavuna uzima wa milele. Biblia katika kitabu cha garatia apandaye kwa mwili atavuna uharibifu, apandaye kwa roho atavuna uzima wa milele. Amin. Kanuni za kupanda na kuvuna za Mungu umeziona? Kupanda kidogo kuvuna kidogo zaidi. Kupanda haba ukavuna haba zaidi kupanda upepo ukavuna tufani kupanda kwa machozi ukavuna kwa furaha mm. kupanda eh, kwa hiri ukavuna uharibifu kupanda kwa roho ukavuna uzima wa milele hizo ni kanuni za upandaji za Mungu ingeza kwa somo la kujitegemea nimegusa tu kwa ufupi hem okay. malizie kwa kusoma ustari wa wa mwisho Biblia inasema wa 7 nasema kila mtu wa, kila mtu naatende kama alivyo kusudia moyoni mwake si kwa huzuni wala si kwa lazima bwana Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo wa ukunjufu eh ni kanuni ile ile kwamba utoaji wa Mungu na utoaji ni msasema sio pesa tu peke yake sivitu peke yake toa joo kwanza ni kuitoa miili yetu na nafazi zetu na roho zetu bwana mwiki tutakwenda kabisa unaweza kumpa Mungu kabisa uliko vyote ni roho yako amenia eh u kama bwana Yesu Kristo pole hata kama ungechukua kijiji kizima na mtaa na labda una madini na madhahabu kampa. Ana Si se Bibilia Bwana humiliki ngombe Alfu katika vilima na milima. Ng'ombe arasema ni nini? Ni na kule Serengeti, unaweza kutokuna wale wanyama ni mangombe ngombe wale mama. Mama na punda ma, ma, ma, ma, ma, ma punda au ah, no, Nyumbu wale na, na na nyati. Kweli. Imaliza bwana. Mm -hmm. Ni mifugo ile. Kama mm -hmm. ingekuwa ni nyama unataka kumtolea kafara Mungu, ungaweza kuchukua yale. Na ni ana nyama nzuri tu. Eh. Nasema Bwana humiliki mm -hmm. makundi, elfu katika vilima na milima yake. Amina. Biblia katika kitabu cha Saba. Kwa hiyo kitu ambacho kikubwa tunaweza kumpa Mungu matoleo yaweza kumpa Mungu kwa uaminifu. Ile roho zetu, mioyo iliyopondeka, bwana hata Kameena. hata idharau. Eh. Tenzuka sema sana lakini tutaishia hapa. Eh, tupo sehemu ya pili. Tutajifunza tagorea tu kusema somo kuwa ukarimu hukufaidisha wewe, kuwafaidisha wengine na humpa Mungu sifa na utukufu. Eh. Hautaisha kuwapa wale walio wasaidia. Aa, na we mwenyewe unafaidi lakini zaidi sana utukufu wa Mungu nazidi sana. Tuko tuyesha baba na mnunuzi kwa ajili ya neno hili. Tunasema Asante Mungu, tunamwomba atukumbushe yote baraka zenu tunalazwe kutukuzwe kwa neema zako za ajabu Mungu. Tunaomba neema zako na huruma zako chikadumu kati kati yetu na msamaha katika jina pa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ambapo tupokea yote. Amen.